بسم الله الرحمن الرحيم عانوما ربه القطار رضي الله تعالى مقال باينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زاكا يوم استلاع علينا رجل شديد بياض السيابي شديد سواد الشار لا يغى عليه أثر الشقر ولا يعرفه مننا أحد الحديث کتاب الایمان کتاب الایمان تورین وان کی ختم مبارک است و وضاحت پر شو نا ریسکندر نو وضاحت شو دې پسې سکندر دې دې کتاب باب فضیلت ایمان ومسائل ایمان با بیان د فظای و ایمان کې او دارنې ریمان فظای دی او دیمان مسائل او چې کم نه نوژ پره کول اب ک تقریاً درې سروي خیایات ککی د ریس سمې خې variants کې د نورو ځکې او د ایمان متعلق غټ چکمونو سره ورملې ذکر کړي هغه د سلور مسلې ذکر کړي تاریخ دی ایمان او د اسلام تاریخ چې غمزه د ایمان او د اسلامه غزې کړکی دوه شعب د ایمان شعبو ليمان غزې کړکی درو مساله ذکر کیږي چې اسلام او دین او حق الا اسلام دین دی او الله خپل اني تاویرات ذکر کیند ایمان او اسلام تاویرات اسلام دین اپ الله کلیما او امور منافیه د ایمان او ذکر کیږي دطورو دیوېنو د باور روایتونو دا ستانوالې د پاره او د فهم د پاره سپارې سره دا اکثر روایتونو د باور د اړین توجيه او د دې کمنو مطلب آتا نېدل شي هغه داله شاه سي و رحم الله تعالی شاه ولي الله سي وجه الله کې د قرطنی چې نبی علیہ السلام او سلام الله رب ال عزت طالب <سؤال> انسانيت طرح لګلو په دې لپاره لګلو چې ليوث يرغو الاتینی کلیه چې داسې کمندنه د نبی علیہ السلام تعالی د دین او ټول دینونو باندې قالب شي اگر اوس ته راځي په دې باب کې به روایت بِعِزِّ عَزِيزٍ ین ووزل ل زلی چله و, و نا دا یو کور به د دنیا نه پاتې کږ لایهقابل په مادرین وله وبار ایس ک اسم مکور به نه پاتې کېږي نه د بانډې او تدا قمه ده نه کوي بیا زیازي ین ووزل للی دی د الله د نبی علیہ السلام طور و طرح سیدہ بی عزیز و عزیز و عزیز و زلیل و دیکی شو و نبی علیہ السلام پر دین کی دو کس مخلق رال و پاریکی دمیس و تارو دہا و خلق و بمینس کی اسلام قبول کردے اور چچا دین قبول کردے دا غې کومینس کې امتیاز پخېمان سره دا غې کومینس کې امتیاز پچا سره ایمان سره چې چار قبول کړي او چې نه ده قبول کړي دوی چې قبول کو محمد جنبی رسول الله صلی الله و اله د ہدایت باندې چلي کی او سوک چرنده الله او د نبی رسول الله په پا ہدایت باندې چلي چلي څوک چې کمنونو په هدايت چاليږي اوسوک نه چاليږي چا چې کمنونو پورا زړلتہ قصہ ولې او دا چا ځړتا نه ده کوم څه ان چا چې کمنونو سده مجبورای دواج نه چې دا او چا دا ځړنا وایلی دا دې خلکو مې ان سکي فرق پکارو دې په مې ان سکي فرق دو وجه ایمان دو قسمه ده. ایمان دو قسمه ده. یه وقت ایمان ده. شاقه چه کم ده نو مدار ده احکاماتو ده دنیا گرده دی. قاقی بانه مدار ده احکامو رو دنیا دی. یعنی مال معصومی. مال محفوظی. وینه محفوظه وی. وینه تری جنازه په کیگی او د مسلمانانو په مقباره کسی شی، دا پند شی تا ظایری احکام د زنیا دی دا دی مدار پا ظایری ان قیاد بانده ده چه بخلی بان کلمه وی جمعه تاموز دستگیگی زی سیده او وی زی منم لکا دام منم دام منم دا پا خلی بانی لامنل پا دی بانی تکندن و مدار ده اغتدی تنویر السلام دا بری ویستون کی راشی و نیر الناس انو پات الان ناس حتا اله الا الله و محمد الرسول الله و یقیم الصلاه و یؤتی الزکا فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام خبر اپوس دار ازیدا یوک تمی ایمان نه چې بدی با نه مدار احکامات رجال دنیا نه بیم ایمان نی چه باقی بانی مدار د و د تی چه آغا چه کمدنو دوور نا نجات او فوز بی درجات تی اغا دوور نا نجات نجات من النار او فوز بی درجات تی دا غیمان چلی دا عبارت تی دا عقیدی اعمال مرضیه او ذملکی فاضلینا صحیحوا اعتقاد حقا شیقیدہ بصری صحیحوی اعمال مرضیه شامل صحیح او صحیحوی اول ج کمر و ملکی فاضلینا چې سره صفاوی او په هغې ټول تاریخي سره وی صفای سره محبت الهی به کی ملائکه فاضله دایمن د دا دینه چې کمنه عبادت شه باغیونه مدار د احکاماتو ذی چای اخرت وی مدار د احکاماتو د اخرت وی بی. بیا شریعت ته اهتمام خارقاوله زفاره هر یو عمل ته ایمان وې دې ای ملائکه فاضله تم سوې ایمان وې لکه وې لا ایمان لمن لا امان تلو لا ایمان لمن لا امان تلو. دارنگی که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یاده باز ایمان چیده نو دا پشانده یوگونی ده چید یوگونی چی بی خون بی سانگیم بی پانیم او او د هر څه ته ونه وای دونه سانې ته هم امرود وای دونه سام وتون د امرود څنګه وای پانی ته د امرود پانی وای مې به تم د په دغه ایمان چې دې را دی او دی مثال له دا شاندې کې تقال حق ته عمل مرضیه د ملکه فاضل اعظم دې ټول څه ولیکي چې ایمان و لیکي دا ټول څه ایمان نه او کټ وړاندې وريږي نو ونه ختم شي هوونه غسن شي ختم شي کسان دې غوسکه ونه ختميږي ونه ناقص شي ونه تسشي شي ناقص شي دا شانتي د دې حسن ختم شي د ایمان د ایمان کمال شي ختم شي لا قوس پرسکا تزکیه قلب نشتا محبت پر وړکلا نشته وه دا نشته جيمانه نشته جيمان خوشته پرځي خو شتا کو نه شوی او څير عمل نه کوي دا نه چي عملو جيمان نشتا کله کاهه تسانگ تي لړوشن نو ښان شو راوي البته چې وي ختم شي نو څه وخت ایمان به سگه ختم د دې ایمان مثال چې کومنو دا پښاند چاو اول نو بیا کستا سوخیالي نو په دې وانه کوم ځنه څنګه ډېره غړې وی زنه بګي نارينه صحیح ده خلاص دقه شانتی چې بچاکی په ایمان کې ځنه ارکان دا سريچاري غړ راکټي وي بنیا اسلام والا هم چې هغه بنیا جوړوي اوزه کمنو غړډ غړسي وي ارکان مي اوزنه او وي مولانا سيوي لیکي کينه شو الحياة شعبه من الايمان شعبه تكونه هغه رات څنګه شو تطهور شطر الايمان وي تطهور سه وي شطر الايمان نو د سکندرو د ایمان په دوه قسمه یاو که تم روایات پراشی چه آقای که با صرف دقلی ویلو تا ایمان ویلوی ناغا با مدار دا احکامات سوی ظاهره او اوزنو که بیچه کمنو دا عمل نه نفکری وی چه عمل نفکری ایمان بی نفکری وی دا با آقا کامل ایمان تکی یادی آقا چه کم بان مدار دا احکامات رو چا دی تا اخیرت تی نجات من النار اوفوز بید داراجات او سکمدنو بیت درجات او دا ایمان شو دا ایمان چې دا خوبی دندگران و دی ایمان متقابلات تی دی ایمان متقابلات تی لیکن ایمان دو قسمت شو یو چه مدارد احکامات ای ظاہراو دیفید سیدان دویم چه غبانی مدارد احکامات ایدو آخرت تی اوس د اوولې ایمان مقابلهې کوپر را ځي چې دا اوې د خولي د ایمان نه ده چې کوم د قامه د ظاهرو مدار روې د د دو مقابلې را نه ششي راي کوپه د ایمان مقابل سر راي نه ش را ځي کوپه او ایمان چې کوم چې مونجیا دا ایمان چهو ندیکی غردری سی زنو بو یو اعتقاد حقو کنا یو عملی مرضیو درین ملکی فازلاوا درین سی شو ملکی فازلاوا پوس راشا کچر دا تصدیق زائل شو تصدیق سی شو زائل شو او صرف انقیات شتے عملو شتے الذين ادعوا انهم في الدنيا مفتردوا دواجن عملوا اشته انقياد ظاهري اشته خطزغشوا زائل اشوا مدان يفاق في تقاديلك لكن المنافقين في الدرك الاسفل من النار قد جمع المنافقين تكفروا بالشيء الذي جليل لا لكدمك يا الذين کفروا متنافقو منافقو <مزد> تسویدی کفروا وین په نشوګه مدا چې تضیق قلبی زایل شو انقیاض شتا لدې مقابل کې نفاق اعتقادي راځي دی باقي څه شي زه کتادېخ شتا او عمل واسو عمل مرضیه نشته نو تاسو تفاسقوئ وظیفه جوارح او فوض شو وضیفه ده جواریح و حب و جسوی و دو تا شکمدن فاسق بیلکی گی دو تا خیلی کی گی درین خچر تکی ملکه فاسق لخوصوی شو شی اغا حب محبت ده قلبی شی دام دسر و وضیفه و دسر و وضیفه یو تصدیق و کمان او اغا بلا وضیفه ده جواریح و حبت ترست و الوالذین آمنو شد حب لیلله عزیز سګوونو اساوو نوکه هغه دې پس څو فوسوا او دې چې کمنو ترجیح ورکواله دنیا لپاره اخیرات باندې ترجیح ورکواله دنیا لپاره بچا وانه په اخرت باندې دې ته نیفخ یعملي ولي ترڅو دوی عملي د برابرشي په قلوبهم مرض داوسه کمن یحجاب یا حجاب طبعن یا حجاب سوئی معرفت دا حجابات صلاح سر شادس اذ کری دا حجابات صلاح سری من دا دبید ووجنا یا دا رسم نووجنا یا دا طبع دا او یا جکا من دا سوئی معرفت دا وجنا دا دبید ووجنا جکا من دا سرجید دین لہ و آخرت نوارکوالی نشی ودا عزویمت سم نفاق سنفاق العمد پوجون دا دین د هم نه پاک نه په عمل نه ځکه منو عملي نه پاک دي د بیا په اسلام کې سبا برداشت کوله نشي که اسلام دواجن د د دنیاوي فائدې پوهکيږي د بیا اسلام عمل ته تیار نه دی خبره کوی دا عملي نه پاک دي دا منافقي عملي كله حکم نه دا منافقي اعتقادي كله حکم نه خبرونه کوښی دې وړه جنہ ټول شیزونه د کمدنو صحیح تاریخي ترپاکار دي بیا چې کمدنو دی بیا کافرو سره محبت کې ځینې مفادات لپاره کې په دغه ځینې مفادات لپاره دا دري شیزونه څلور بلکې یو کفر د هغه اولل ایمان مقابله کې څنګه راځو نه دا ته تالي د هغه وظیفه د تصدیق په شواهدې به قلبي د تصدیق شوه داج کبدنو چامل سجو فوشو چکلے کبدنو اوو زپے قلب فاذلہ کاملہ ملکہ فاذلہ اوس شو فوشو نسو شسو ملکہ فاذلہ سوشو فوشو ادا نفاقو العمل مقابله کسو شو وری عمل دام بالاکہ فاذلہ شدا نو لکه ایمان چې د سړیو وظیفه شي دا یو بیا اعلی شعبه لسته شي شو ازنا شو چې غمنه تصدیق دی دا بس تصدیق دا ټول نه صدا کدا زایل کیږي نو بس خبره خرابېږي نه خبره خرابېږي دا لن حدیثو کراږي دی تکام تو من بالله او ملائکتی او كتبه کورزله په انشوي دا مختصر ایمان دی دا کومو یواله چه مجه کبلونو دا شدات ذکری ستغار اورسی او محبت او عشق مرتبی ده د شي اورسی سیدا دا زیاد مقربین ایمان دی زمو قربینو سلیم ایمان دی کذالک ایمان اذا د خلا بشاشه القلوب ذا ريمان لشكلبشه تالقلوت ذشي قرسي بل عقل قدمن وقت لا تلق ايمان بعزمه وزمي ذا ذا مقربين لتشكندن ذا سليق الا الطهور شطر ايمان يذا سليك العبد خرج الايمان من قلبه ذا قال خرج منه الايمان ذان سوذي اما ذا قال اذا ذبح الايمان نهري اون شوی دا غ اعلى مرتبه د ایمان څخه یادې اعلى مرتبه شایې یادې د ایمان څخه یادې دا ایمان شو صحابه کرامو رضی الله تعالی نومن الساعهن تعالی نومن الساعهن رضی الله يوبر سره کینو او د ایمان څخه و ایمان راو مطلب د ایمان د تذکیرو چداه سکینه او وقایص شي ورسي اغه مرتبه سشي ورسي دارانې وجه کمندانو اې کېنا اصل وې کېنا راځي نزداد او ایمان چمون نه د ایمان لپاره سګو ایمان مذاکره او په نتازا کر چمون مذاکره کو چمون غدا ایمان چې کمندنو سګو سیاق کو سیواي کو دا چې کمندنو ایمان شو او د ایمان د کندونو مقابله شو چې په دی باندې تاسو یې شوې په نو شو دا ذکل تا تا روان دی وایې چې دغه بتاته د تاسو نه راځي دی حدیث کې دا وایي او دی حدیث کې کوي دا وایي دغه زوې یو کې یو ما نه مرادي بلکې بل ما را مرادي بلکې بل ما را مرادي نو آسانونه ورته له حادثه علی ستکلب بدوی دکه مخکی ہوئی چی امید نبیر اسلام کو کب فتلی نا سراغل لده پی کی یو قسمو چی زدد آواتی قبول کو بل قبول نکو چی قبولی کو قبولی نکو رداغی منز کی امتیاز ایمانو کنا بیا جا قبول کو چا صبح و هدایت کاملو چلی در صبح کورا اونو چلی در ردیب منز کی امتیاز بکارو کن خوانو چلی ها مختلف چیزو خلق مختلف و زنی اعلا تبکی و زنی د تبکی و زنی او زنی او زنی ایمان راولا داگر کولو می از که فرق شو و کارو داگر غ... آیاتون اوم حلی ما صلبه که بیانی او حدیثون نم سری حلی دا د حدیثون رو دا حل پارا موقت کمدنو شاولی اللہ رحمه الله در خبرو حاصل دکنو مقیتا چې چه کې کبت کمدنو په دې خیال ساته ان شاء الله الرحمن چې مساله بس بس دا طول دارتا چې کمنو یاد شو یو ایمان ظاهری شو بیا چې کمنو ایمان شای غینقيادو او مدار د نجات او اړیکی د کمنو تصدیق او مداوم د و یو دا مقابل هغه د کمنو شو بیان شو او مستقل دو حلی سنو چې کمنو ش حظحت هغه چې کمو کېږي دد وب کې اول نې و چې را وړه دی واری وای ته د حاللیې جیبرل حلی جیبریل دې حلی سوزات کې منګه چې کمو انقااس تو د انوان دو عنواناتو لزبط والربط لزبط والربط اولانی عنوان تسمیه ده مقام ده حدیث او صنی ورود ده حدیث او شانی ورود ده درهم عنوان فالتفصيل لصفات جبريل کی لصفات جبريل کی درهم عنوان فالتفصيل لقول جبريل کی شواء قال يا محمد يا محمد بالخجائز لئي اور نویں وں په تحقیق د مسؤل یوول کې شیخ بیرنیان الاسلام مکمل په تحقیق د مسؤل یوول کې مکمل مسول سوال او جواب ټول دینځه منوان په تحقیق د مسؤل ثاني کې په خویرنیان ال ایمان سوال نمبر 1 تحقیقات د مسؤل 3 کې خبرنيان الاحسان سوال جواب نه او تفصیل له احسان نه سوال نمبر 1 تحقیقات د مسؤل 4 کې با خبرنيان عسا 891 و تحقیق دی جملی کی انت لی دل امت ربتها اتم عنوان نا هم نا هم عنوان و تحقیق دی قول کی فی خمس لا یعلم هنہ اللہ لسمع عنوان الفوائد المستمبطة من هذا الحديث الفوائد المستمبطة من هذا الحديث تصفير لعنوانات مجملو اولاني عنوان تسمية الحديث دا دې حديث نوم حديث جبريل له ولا تسمی زاهرغه چې جبريل علیہ الصلوۃ والسلام د طالب علم په شکل راغلو دیم نوم د حدیثه ام سننه ام سننه لکه څنګه چې فاتحه ام القران ده پیل ته دا چې ګمونو د قران او له شریده اور قران کریم په ابتدا کې راولې شوې را علي ګتور قران مجيد ته اشاره ده ز کفاتهر جامعه ده نو دو شانتي دې حديث ته امه سننه او دې نوم نه د دې حديث مقام میږي چې دا په پورو سو ننډو جامې आले د دیو جنا دا حدیث کل فاتحه د پښان د فاتحه دې او په ذکر کړل چتورو سو ننډه تا د نویره سلام دین ته به جامې شارو نو صاحب د مشکاتم له حدیث او اومو سنه لا ګره درس شو له ګده حدیث او فاتحه شان ورود ذ حدیث هغه د دې چې کله چې کم دې دا آیات کریمه نازل صرف او اسوات کوم فوق صوت النبي دا رنګ لا تسلونا شيئا تبدلكم فصوكم ايودي هاي آیات کریمه کې سوال باندې سوالو مبارک خبر رااله دیم دې کمونو ادب راړل او صرف او اسوات صحاب کرام ډیر زیات احتیات شروع کوو صاحب کرام ډیر زیات احتیات کوو شروع کوو او با نبی رسول اسلام نبی چې ګندنو بچاړو تا پوسمو پوسنه کوو تر دې چې ثابت ابن قیصر رضی الله تعالی هو جمعه تراتل پریخو دل نبی اسلام یې ثابت سوشو هغه وتوي ثابت وای شه زمما واسط ته نیت یې دې ذ ج خبر را کوم نو لګا و alyum bke pa mazah niste خبره mazah wa la khabara bke niste rajul khan us pa de ano we mazah khabara bke mas na ja za ma wazana bele salam da was da za tis shi za ma amal bas shi ta ba shi an تدا سی؟ نئی بلکہ تا چھے کمونو تاعیشو سعیدہ و تاموتو شہیدہ تب جوان تی رائے تا کمونو سعید جوان بتے رائے و تاموتو سعیدہ اور تب در سعادت پا حالت کسی کی گی مرید تا و حقی عمل والا نئی صحابو او دیر زیادت احتیاط شورو کن تبو سنبے نکوال کوئی گی تپسينه تپسينه به نو الله ربو لز جبريل راولګو سدا سدا ستا دي ایمان بارے کې اسلام بارے کې هستان بارے کې د قیامت د فکر بارے کې دا ستا پوسونه دي وذل ته پوسونه ما کوی خبره ووين مداري جه غمنن تپوسونه انوارات مو خو دل سدا سدا ستا دي رسول الله صلی الله علیه و آله پایه بنیاد را غلوا و شانی ورود احادیث آیا سنن کې شانی نزل ویل کې او په احادیثو کې شانی ورود ویل کې خبره کوي په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوی دي شانی ورود د احادیثو باندې مستقل کتابونه لیکل شوی دي دوم چې ګمدهنو سن ورود ده حدیث دا حدیث مطلق دغه باندې یي تعین باندې چې ګمدهنو مستقل دلیل نشته چې شنو پلان کې څنګه راغلې او ظاهره خبره ده چې پداسې وخت راغلې ده چې شرایع او قول مکمل شيو نو په یو مجلس کې دا رپول او خلا سپيش کاول دین درې حصے دي عقائد اعمال دي او اخلاقيات دي دین او ثلاثه اساس دي دین دان غریب شان د درې غټې لري یوه یې عقائد دي یوه یې کوم نس شي اعمال دي ومخلاقیات دي عقائد اعمال اخلاقیات دا د دین غاډه درې شوې هغه ټول <سؤال> بدی کې ذکر کړو ټولې کېږي د اخرت د پر اخرت پکمه نو د څه وخت راغله چې هغه کې شریعتونه شراطل <سؤال> مکمل شوه نو په یو مجلس اس کې د طالبین خلاصہ ذکر گاوله چې نبی له سلام سره راغله نو دا خلاصہ د خبرې کونا شو یا دا حجتو بیدانا لگ مخی دے یا لگ رشت دے اپا دا غواق کی ودا ملمانوں دیر رات دل لگا صحیح دے گنا ملمان ریت امنا سید قلون فی دین اللہ اپو آج اندامیوں ملمان آغلیوں او اخیر دا حدیث کی ہوئی اتاکم یعلمکم دین اکم دیر آغلی اتاوست دین دن خیم دین یوازی مجھ ندے پهواز او جنلد لا ټول ایمان احسان ته احسان د دريواله سېد دريواله دین نه دريواله اعمال شي دريواله سې ژوندنده دي نو ځکه په اخر کې یو یاله دینه کوم دا د انوان اول وزا هاتو منوان بې اور نو